Härtligt välkomna till avsnitt nummer 33 av Good Luck Have Mitt namn är Marcus Persson och vid min sida har jag Kristoffer Anlin. Hallå! Tjena! Och som gäst idag har vi en återkommande, eller en ja, han har varit här tidigare i alla fall. Peter Eriksson, nickar online som Xired. Välkommen! Tjena, tjena! Ja, vad du gjort sen sist du var med? Har du spelat något? Um, ja, jag har spelat. <laughs> Så mycket Overwatch jag hinner med. Ja, ah, du har fastnat i det. Ja, det har jag. Och jag spelar ju på PS4 där jag trivs ganska bra. Jag har faktiskt provat på PC men jag tycker inte att det är, det är väl svärre i kyrkan kanske, men jag tycker att det är bättre på konsol faktiskt. Mm. Det, är lite, det är lite lugnare tempo kan man säga. Och det är jag ganska bekväm med, helt enkelt. Ja, Så jag tycker, ja, det, jag tycker det, det är fortfarande... Vad är det idag Idag inte 23 augusti när vi spelade in och när släpptes Overwatch? Kan det vara två månader sedan? Kanske? Något sådant skulle jag väl också gissa på. Ja. Det var väl bara någon månad sedan Rankingssystemet kom in, väl, i alla fall. Ja, precis. Eh, och det är fortfarande lika roligt. Jag har inte tröttnat en sekund på det. Eh, så att det är väl det jag spelar mest, eh, som sagt, när jag hinner. Sen håller jag även på att harva runt i Demon Souls. Jaha... Som vi, som vi ska spela som ett avsnitt till Minnebobs och Isaks podcast, Play Before You Die. Mm. Men om vi går tillbaka är... till Overwatchen, en snabbis, är det ett helt lag? Ja. Är ni sex person som spelar eller eller spelar? In... Ja, är inte regelbundet. Eh, vi försöker, vi har skapat en, en Facebook-chatt med de alltså såna här Twitter- och internetpersonligheter och sånt som vi känner till som spelar Overwatch på PS4. Och där skriver ju den som är inne och spelar, skriver ju Heim, ska jag spela? Eh, så att det är ju ja, det är alltid ro, roligast om man får med. Ska man spela kompetitiv tycker jag att det är nästan... Jag kan tycka att det är nästan bäst att vara två eller tre. För då, kan, då är man liksom, man möter inte ett superbra helt lag, men man kan fortfarande samarbeta så pass mycket att man kan föra laget framåt. Med tre randoms till exempel. För att det kan bli så jävla svårt om man möter sex stycken, det är... Relativt ofta så man blir fullständigt ångvältad av det andra laget. Eh, och visst, det, ja, det är väl det, det, det accepterar man tycker jag. Jag blir, jag blir sällan arg när det händer sånt. Utan då känns det mer som att okej, okay, men de här personerna var så jävla mycket bättre. Eh, men så, jag tycker nästan det är lättare att vinna om man är 2-3, kanske. Mm. Faktiskt. Hur funkar rankingssystemet i spelet egentligen? Är det bara. Alltså, spelar man ett helt team, sex pers, har man då en speciell ranking då? Och så har man en annan sorts ranking om man spelar två 3 pers bara, eller är det någon? Nej, och ni har ni inte spelat någonting alls, eller? Jag har spelat betan ytterst lite, kricke tror jag spelar med. eller? Ja, jag har provat competitive lite snabbt sådär som hastigast. Men har mest bara lerat Quick Games. I och med att jag inte gett i det utan bara spelare för att det är soft. Om mm. jag säger så.. Eh, ranki de ska ju göra om säsong ett är ju slut nu så de, de ska ju göra om det här rankingssystemet till säsong 2. Så att det är ju, känns konstigt att sitta och prata om något som inte kommer att vara längre, men det har ju varit. Trasigt skulle jag vilja påstå att man får ju inga, det, det har ju inte betytt någonting med liksom individuell prestation, utan det har ju varit. Om man, om man om det blir oavgjort så blir det har ju varit en sån här slumpmässig om du får liksom som avgör matchen om man får attackera eller försvara. Så att De singlar en slant och så. ja nu blev ni attackerande lag på den här banan och på vissa banor är det nästan omöjligt att vinna. Eller ja, det är extremt ovanligt på vissa typer av banor att bara att liksom vinna på de här och en halv minuterna som man får på sig då i den här eh, slump, slumpvalda delen. Så att det ska de ta bort nu till nästa säsong. Vilket är jättebra för det har verkligen det har varit helt fullständigt trasigt verkligen. Eh, och det har ju verkligen känts att det är orättvist att man skulle, de skulle ha baserat vinst eller förlust på någon typ av alltså lagets prestation. Hur mycket man pressade objektivet framåt eller hur aggressiva man var. Man hade mest tid på objektiv time och sånt där. Så att Jag hoppas, jag vet inte exakt hur det kommer att bli men jag hoppas att det kommer funka så nu i fram. All right. Men ja, du nämnde också Demon's Souls här nu då. Yes. Första spelet i Souls-serien. Har du spelat något? Mm. Dark Souls eller, eller vad heter det? Bloodborne? Ja, jag tror vi pratade om det. Det här är ju tredje gången som jag hoppar in och gästar er. Ja. Mm. Jag tror vi pratade Dark Souls 3 sist. Jo, det var så. jag tror att vi nämnde den och där. Ja, det var nog mitt i när det var som hetast tror jag och var ganska nysläppt. Men så jag har ju spelat både Bloodborne och Dark Souls 3 då innan och jag tycker väl att det här är än så länge så håller det alltså för att vara så pass gammalt och för att faktiskt ofta bli bortglömt jag tycker när man ofta när man hör folk prata om Souls-serien så säger de oftast att Dark Souls är det första spelet. Mm. Uh, och Jag vet inte om det är som att de tänker första spelet i Dark Souls så att det inte räknas på något vis, men uh, det är ju absolut värt att spela, uh, alltså så, så långt som jag har kommit än så länge så är det ju väldigt troget vad spelen eller spelen här efter är väldigt trogna sitt original, fast mycket förfinade. Så att det är ju ja, det är Roligt vill jag inte använda för att det, det är ju frustrerande mer än roligt. Men det är ändå på ett vis är det kul. Även om det låter konstigt. Hur långt har du kommit då ungefär? Eller jag har varit där just nu. Jag har spelat spelet själv så jag känner Nej. något till. Det är ju en hubvärld med fem olika, eller vad jag vet än så länge, fem olika ställen man kan gå till från den här hubbvärlden och så tror jag att det är minst tre områden per eh, liksom per ställe som man kan gå till och så är det en boss på varje så att se då att det är 15 bossar minst gissningsvis jag har inte kollat upp det så jag bara ja, gissar men jag har tagit fyra bossar tror jag ute de här så att jag har inte kommit så långt än men eh, Ja, man har var ju på. Det är ju typ det man gör. Man försöker bära sig och ja, blir arg och blir frustrerad och kommer tillbaka och kanske har lärt sig någonting nytt efter varje rage-quick. Ja. Vilken var den senaste bossen du jag. Det var en spindelboss. Ja, ah, just det. Nej, det var inte alls det förresten, utan det var någon gubbe med lång tunga. Det var den senaste jag tog. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Det är någon det är tjock riddargubbe som typ kastar sin tunga och slår, och slår med? Ja mm. mm. just det. Vad heter måste... han? Äh, fan jag kommer inte ihåg en han heter. Jag minns inte namnen riktigt. Men... Jag tänker på en Overwatch-karaktär när jag ser honom. Uh, roadhog, uh, varför vet jag inte? Men. Jaha, jag tänker på Quinna ifrån Final Fantasy 9, han går uh, runt med tungan ute hela tiden. Uh, just det. Ja, uh. uh, Jag kommer inte på vad bossen heter faktiskt nu. nu. Ja, men de, de, som ja. vet, de som har spelat det vet ju vad det är för någon i alla fall. Uh, jag är lite, jag är lite uh, missnöjd med mig själv, för jag fick lära mig en... Uh, just uh, den här, den, den tungbossen tog jag... Med hjälp av magi på avstånd och det kändes inte riktigt som fusk. Men spindelbossen däremot hade jag hört att man kunde stå på avstånd och bara dra pilar mot. Så Aha. det gjorde jag på första försöket utan att testa på riktigt. Jag kände mig lite smutsig när jag var färdig. <laughs> Men det, var ju, det finns ju fler bossar så jag försöker inte tänka på det. Nej Jag, gjorde, jag spelade ju spelet och andra varvet, och minns jag att jag också gjorde sådär, då läste jag att det fanns sådär, ja, men som du sa, sweet spot för spinden. att man, man kunde mm. stå och skiljta med båge. Så. Ja. <laughs> och jag var ju inte ens en bågkaraktär, så jag började ju levela upp, <laughs> att kunna använda ja, båge och stå stå på avstånd. Ja, det verkar ju vara väldigt mycket lättare än i de nya spelen. Alltså överlag så tycker jag att det är Ja, jag börjar ju som en, en, en knight tror jag att jag har valt och jag kan ju både skjuta pil och använda magi relativt enkelt. Jag, det känns som att det här är liksom, alltså det känns som att det har blivit svårare med de senare spelen och det kanske jag får äta upp när jag kommer till senare bossar men det har liksom inte, bossarna har inte varit så svåra. Hen. Men världen däremot, är ju alltså banorna fram till är ju fortfarande skitjobbiga, tycker jag. Men också just det, liksom att det är så, det är så lätt, ja, kan man ens sikta med pilbågen i Dark Souls 3? Det tror inte jag man kan, eller Cricket, minst du om man kan göra det? Oj, jag har inte spelat med pilbågen i 3-an, faktiskt. Jag för mig att det, är, det är kanske inte går. Nej, oh, gör det inte det. det? Nej, jag, jag vet inte, jag vågar inte säga något. Jag har aldrig spelat det så med pilbågen. Ja, har nej, alltid kört mili. Just, just att man kunde snipe, verkligen snipa med pilbågen i... Ja, just det. I, ja, men det har jag svårt att tro. Det, och det kan ju alla karaktärer göra, bara man har lite styrka så man kan hålla i en båge liksom. Så, ja, det ja, det är svårt att säga vad det, vad, hur det kommer bli sen, men... Uh, mitt ja, över, överlag intrycket är lättare bossar hittills. Lika jobbigt i, ja, i världen. Om man säger. Mm. Mm. Men den här, vi har inte stött på heller ingen av oss. Vi är ett par stycken som spelar som ska göra avsnitt tillsammans och ingen av oss har ju stött på den här Tengency som då ska förändra världarna alltid i takt med att man dör med ljus och mörker och sånt där det är liksom ingen som begriper sig på det man har bara hört att det ska vara för jävligt, men det har inte hänt någon än såvitt jag vet det kanske är en en, en vad heter det Pl ett -fara. jag vet inte eller så har det hänt fast ingen av er har, har, har märker att ni är mitt i det Ja, ah. <laughs> who knows who knows Ja, ja, ja. ja, men det är, det. det är ju det enda, eller det är den, det är den största liksom monstret man har talas om, det är det där att det ska bli, vad det nu är som ska bli, är, jag vet inte, ingen som vet, det är liksom spännande mysterium än så länge. Faktiskt. Mm. Det är nästan det bästa, när man inte riktigt när man inte har koll. Ja, och det är ju det är trå vi, det är inget, det är tråkigt att googla upp också, utan vi diskuterar ju sinsemellan i när vi chattar med varandra om hur långt man har kommit och sådär, om det har hänt någonting, så att det är verkligen, det är spännande. Mm. Är det fortfarande... Uh, du spelar på ja, Playstation 3 antar jag, eller? Ja, det är väl enda sättet som går på den. Jag ja. tror det också, jag har varit sådär osäker. Ja, jag är nästan säker på Är det, Är online-stödet fortfarande aktivt, så att du fortfarande kan läsa sådär text på golv och väggar från andra spelare och sådär? Ja. Men samtidigt så vet jag inte om det är på riktigt eller inte. Jag blev till exempel invaderad en gång och jag har ju ingen aning om ifall det var skriptat i spelet att det ska kunna hända om jag kanske triggar en viss grej eller om det faktiskt var en, en som invaderade. Det har jag har ingen aning om. Men absolut, man ser medlanden på marken och man ser sådana här vita skuggor och blodpölar och sånt där som man kan trycka på. Det, mm. Men jag, så, ja, jag vet ju inte. Det, jag har ju hört att det ska vara i, i vissa ställen i vissa av spelen så ska det en, triggas saker som verkar vara online fast det inte är det. Ja, precis. Du blir invaderad oavsett om det är online eller inte. Ja, men då precis. blir det invaderad av en AI istället. Ja, ja den personen som invaderade hette ju. Det var något sånt där som lät internet-nicknamigt men jag vet ju jag vet inte Bigboy127 Precis Nej, Det var något det var här någonting typ Trigger eller något sånt där, ja, det lät som det lät som en små unge namn typ, de, eller välja för att de tyckte det var coolt eller något Jag vet mm. Då var det nog invaderad på riktigt vi säger det. Ja, jo, men det är, ju roligare, ja. det är ju roligare om det faktiskt var mm. det. Men personen var kass i alla fall. För jag lyckades. Det var ganska tidigt och jag ansåg mig väl inte ha var så skillad just då. Men jag tog ändå den här personen. Så att om man har lärt sig invadera andra så borde man kanske vara lite Lite bättre på spelet än, än vad den personen var kan jag tycka. Så att då tänker jag så här, nej, men då är det nog en AI som bara ska jävla för mig. Men vem vet. Ett spännande spel mm. Ja, jag har inte tagit mig vidare Och spelat något Dark Souls än, Men ja, Demons har jag som sagt kört Får se när jag mm. Lyckas ta mig, ta mig vidare du, du är kanske ganska ensam Om att inte ha fått blodad tand då För det verkar ju de flesta ha fått Som har testat något av dem Eller ja, och många jag känner Har i alla fall känt dig grann Ja, nej det men stämmer Vad spelar du när vi kom? Demon's Souls, ja. Äh, ja, in, inte på release-dagen eller sådär, så men då var det väl kanske ett, ett halvår senare eller, eller något sånt där. Jag tror det var det var fortfarande nytt, alltså det kändes nytt. Jag Dark Souls fanns det inte, <går> vill Nej. jag minnas. Uh. Det blev jag lite imponerad över för... Jag hade, om jag inte visste vad spelserien skulle bli så hade jag nog inte orkat ta mig igenom det. Alltså nu vet jag ju vad Demon Souls efterföljare är och vad det ska vara för typ av föregångare. Och det är ju det som får en att fortsätta för att man vet att man kommer gilla det till slut. Eller ja, men nästan en gång. Men alltså, hade jag köpt det då så hade jag nog slängt det i väggen och inte velat spela mer tror jag. För då hade jag inte fattat vad grejen var. <laughs> Jag känner mig själv att jag har ganska dåligt tålamod Jag undrar om det var så att Dark Souls Var på väg Och det var någon, ja, någon Polar till mig som, som hypade upp Dark Souls och tyckte att jag borde Spela Demon's Souls då mm. det Var, var nog så det var att, att det var så jag fick Kännedom om serien och jag då Faktiskt Spelade igenom spelet mm. För att kunna prata, prata Demon's Souls med honom Ja men sen så blev det, ja, som sagt, aldrig att jag har gått vidare och köpt Dark Souls. Jag var som ganska mättad ja. efter Demon Souls ja, upplevelsen. Men du körde två varv, sa du. Är det, händer det något sånt här att det blir annorlunda på New Game Plus? Att fiender blir annorlunda eller att saker ändras? Eller är det bara mer HP? Typ bara mer HP, vill jag minnas. Uh, ja så hade jag ju jag hade ju fått nya magier jag ville testa och ville, hade inte köpt alla magier så jag ville liksom köpa det också mm. uh, men jag, vill, nej, jag tror inte det var något speciellt att bossarna var annorlunda på något sätt eller att någon fiender var annorlunda på något sätt det tror jag, det minns jag inte att det var något sådant, utan jag tror det bara var Ja, mer, mer HP, så att säga. Okej. Okay. Ja, det är ju också en grej som jag har hört talas om. Att vissa av Souls-spelen, där ska det bli annorlunda om man spelar flera varv. Och kanske i Bloodborne och sådär. Men jag har inte kört nu game plus i något av dem. Så jag har inte upplevt. Det är också ja, någon, kanske en myt, men jag vet inte. Ja, nej, jag minns då inte att det var något sånt i Demon's Souls. Men jag kan ju minnas helt, helt fel. Alltså, I Demon's Souls var det nog bara HP, tror jag. Det känns inte som att det var något annat stucka under med han med en new game plus två gånger. Ja, nej jag har för mig att det bara var det var inga, inga nya. Ja, bossarna var inte annorlunda, så att säga. de hade bara mer HP. Okej. Okay. Och så man väl mer souls också antar jag. Mm. Jag tror att den ökar väl i samma takt, så att, alltså i procentuellt. Jo, men det måste den göra, annars blir ju skit tråkigt. Ja. Precis. Ja, nej men som sagt det är, om man ska inte vara rädd för att testa om man bara har spelat Dark Souls ska man inte vara rädd för att gå tillbaka för att det är hittills absolut värt det om man gillar spelserien. kan jag säga så pass långt i alla fall mm. uh, By the way, nu under semestern här så har jag försökt <laughs> komma i och, och lyssna lite på podcasts också mm -hmm. och då lyssnar jag på Ja, Play Before You Die, ert specialavsnitt från RR Meetup 2015. Jag ligger lite efter. Åh, oh, fan, ja. Oh. <laughs> det var ju ett intressant avsnitt och, och ni pushade även för RR Meetup ja, 2016. Och, oh. och om jag då förstått det hela rätt så var just det här bara för någon, någon vecka sen, eller? Ja, eh, helgen som var nu den... Eh, vilket datum blir det nu då? Den 20. 19, 2021? 19, 2021. Första augusti, ja. Då var den spelträffen. Eh, Och du var där igen? Det var jag. Det är en av årets höjdpunkter. Tycker nog alla som en, någon gång har varit där, skulle jag visa. Och RR Meetup och då Retroresan, en annan sorts ja, spelpodcast kan man väl säga. Mm. Som har träffats nu var det fjärde året nu, eller? Ja, ja, precis. Och det handlar ju man ska inte jag har tolkat det från alltså vissa signaler som man har fått ifrån vissa personer kanske verkar vara att Ja men jag har inte lyssnat på retroresan så varför ska jag åka dit men det ska man inte tycka eller tro för det vad det har utvecklats till är helt enkelt att jävligt mycket schysst folk träffas på typ en kollogård och radar upp tv-apparater och gamla som nya spel och bara umgås och spela spel, sällskapsspel. Rollspel var det någon som hade med sig i år, något sånt där som såg ut som något halvt eh, Warhammer liknande eh, grej och det finns liksom, det var nog fler, den eh, majoriteten av samma konsol som fanns var nog Playstation 4 i år tror jag, det var väldigt många som satt och spelade No Man's Sky, det var lite Souls-spel som folk satt och testade på, vi hade turnering i Rocket League, vi hade turnering i Towerfall, Mario Kart 8, Smash Bros. Ja, så det är, liksom, det är bara spel och umgänge med bara bra människor. Enkelt. Det låter ju riktigt härligt. Var du där hela, hela tiden? Eller var det bara en kort vistelse i år? Nej, jag tog, jag tog ledigt fredag. Och för att kunna åka dit För det är ju fredag Fredag från 12 Och sen hela lördagen Och så ska man typ ha städat ut sitt rum Och liksom gjort klart helst vid 12 på söndagen mm. Så att vi åker alltid tidigt Så att vi får så mycket tid som möjligt Med de som är där Och, och sagt, umgänget är ju liksom Halva grejen Att träffa likasinnade och bara liksom Ha det nice Och med folk som tycker samma sak som Själv är roligt vilken, det, ja. vilken stad var ni, eller är ni? Den här sommarträffen är och kommer nog fortsätta vara i Örebro För att det ska vara relativt nära för de flesta som vill komma Vi har ju vi som åker från Göteborg har ju Tre och halv, fyra timmar att köra ungefär Med matpaus eh, Stockholm har väl lite närmare antar jag Men det var liksom det närmsta centrala vi kunde hitta som funkar för de flesta. Mm. Har ni någon från Norrland där på besök, mm. <laughs> som du vet jag om? Tror, ja, jag tror att en kille som heter Söder bor nog i Bollnäs, Gävle-Bollnäs hur långt upp <laughs> Norrland, <är det>? okej. Okay. <laughs> <laughs> alltså det, är, det är det högsta som jag tror att det kommer folk ifrån. jag vet inte Okej, okay. jag får ta och styra upp det där nästa år har jag <laughs> Ja, det tycker jag Räknas Bollnäs som Norrland, det kanske det gör ändå för jävla? det är ganska mycket för jävla. <laughs> är det inte så att om man frågar norrlänningar så gör det inte det? Nej, det är nog möjligt, men nor Norrland är väl typ två delar av Sveriges yta alltså. Mm så det, ja. det beror nog på vem man frågar, vart gränsen går egentligen. Ja. Vi får nog lika många svar som det folk du frågar. Ja, så är det säkert. Så är det då, så är det. Nej, men för det, om det är någon som lyssnar här och tycker att det låter intressant att träffa nördar två gånger om året. För det har ju utvecklat sig till en vinterträff också. I Strängnäs var den förra året första gången och det lär väl förhoppningsvis bli... Eh, i vinter också så att två gånger om året kan man eh, umgås med snälla människor och spela brädd och tv-spel så eh, man får jättegärna höra av sig till vart som helst och fråga så leds man åt rätt håll för att få vara med i gemenskapen helt enkelt Härligt mm? eh, Du planerar att fara dit även på vinter i, i år? ja. alltså det är utan att liksom skoja så är det två av, av årets viktigaste helger. Jag ser alltid till att ha lite semester kvar så att jag kan ta... I år tog jag semester på måndagen efter också för att man brukar komma hem sent. Och har alltid liksom varit uppe sent och sådär två nätter i rad så det blir ganska lite sömn och ska köra långt som fan och sådär. Så måndagen tog jag ledigt nu och det var ganska behövligt kände jag. Men vi dricker ju också... Uh, lite alkohol, en del avsnitt Absolut inte för alla, det är inget Fyllslag på något vis, utan man vill man dricka Så får man göra det, och vi som gör det är ju kanske lite extra trötta på söndagen vad, uh. vad tog du med dig för konsol? Eller ja, tog du med dig Något ja, själv? Nej, jag tog faktiskt inte Jag tog med ett brädspel i år bara För uh, vi har gjort en liten Inventarielista i I, uh, alltså, eller Vi gjorde det i år med Vilka som tar med sig vad, så att det fanns redan tillräckligt med konsoler och tv-apparater så vi, vi, hade, vi. I min bil som vi tog hade vi med oss en extra tv och så ett brädspel. Och det var allt som vi bidrog med. Men det finns alltid jättemycket. Mm. Så att, man behöver alltså, som sagt, man behöver inte konka med sig onödan grejer dit. lite. Right. Men um, then... har ni möjlighet så tycker jag att ni ska. Um, Försöka ta er ner. Ja. Mm. Tål att tänkas på. Ja. I alla fall. Du nämnde No Man's Sky där. Har du själv spelat det någonting? Nej. Jag är jag är väldigt sugen för det känns som att det ska vara väldigt så där rymdmysigt. Men jag har inte tid nu. Och jag tänker att det är ett sånt här spel som man kanske kan ta en Game of the Year edition av när det har kommit lite äkta content och så. För jag, jag är inte en av dem som har haft förväntningar på No Man's Sky så jag vet inte vad folk vill ha men det verkar ju som att en del är ganska besvikna. Och då tänker jag också att om jag väntar lite så kanske det kommer lite content och lite sånt där och så kan jag plocka upp det sen när det, ja, när det finns lite mer att göra och när jag känner att jag ja, vill lägga tiden på det. Just nu. Ja, jag är sugen men inte riktigt så, så att jag hoppar på tåget mm. eh, Jo då Vi, Jag har då spelat en hel del Var är uppe i 40 timmar Plus i alla fall eh, Har jag kört eh, jag, jag spelade Just spelade lite här Innan innan ja, Inspelningen också mm. Men jag börjar Komma in någon nivå nu Där jag känner att jag har jag har börjat göra, göra allt inom situationstecken som jag vill göra. Har du, har du maxat allt? Nej. Backpacken? Nej. Nej. Nej. Har, du, har du kommit till en röd planet, en blå planet en grön har planet? Har till universums mittpunkt, eller? Ja, har du kommit dit? Nej. Nej jag är inte klar av en långa väg här, Nej. Kan du alla språk? <går> nej. Har du röd text på alla saker som säger? Det... Ja, nej. Det... Ja, nej, Jag har lärt mig väldigt mycket också. Jag vet inte om jag känner mig nöjd, men jag kände så här att nu har jag spelat sjukt intensivt. Jag har klockat väl 45 timmar tidigare. Förra veckan eller förra. Ja. Och tänkte att ja, men jag tar en liten paus i alla fall. Men jag är inte alls. Jag ser, är sugen på mera. Eh, helt klart. Men jag tänkte att du skulle få jäsa lite det där suget också. Så att man inte... Jag har ingen... Jag har ingen... Det som sagt det är ganska rymdmysigt. Det tycker jag var en ganska bra beskrivning. Det är ganska laidback-spel. Eh, så att... Eh, jag har verkligen ingen stress. Ja, jag fick titta på lite... Det var personer som satt och spelade På kvällskvisten här på nu. På den här träffen. Och... Jag blev aningen besviken för det såg ut som att de, det, det jag tittade på det var en person som antingen med pistol eller med sitt rymdskepp sköt sönder stenar för att få mineraler och det mm. höll den här personen på med jävligt länge och då tänkte jag är det det här man ska göra? Ska man bara farma grejer hela tiden? eller vad ja, hur stor del av det hur stor del av spelet är att bara skjuta på sten? Äh. Ja. oj det beror det lite på, alltså jag tror att du kommer till ett ställe där du kommer måste farma ganska mycket material för att kunna eh, en att få units, det vill säga pengar och eller bygga eh, ja, bättre hyperdrive så att du kan komma längre och besöka vissa typer av stjärn, stjärnsystem mm. eh, eller så vidare. För det är vissa, du behöver vissa hyperdrives för att komma till vissa Stjärn, stjärnsystem så att säga. Säger jag rätt? Jo, jag säger rätt kanske. Ja, eh, så att du, du, farmningen är ju en del av det. Sen eh, är det nog lätt att farma för mycket eller man tycker att det är rätt avslappnande Jag vet inte, jag gillar ju att farma, men jag förstår liksom, farma runt i fem, sex timmar och farma. Det är inte så kul att titta på eller Men Nej, det är ju det. mer än så. Det är ju alltså jag, som i dagsläget så är utforskande, tycker jag. Att, att komma till den där planeten Speciellt när man kommer en bit och kan fara till de här lite större planet, eller ja, himlakropparna, vad säger man, eh, solskyddssystemen, eh, som är då, för de där man börjar är ganska mediokra, eh, tycker jag, utan ju längre man kommer inåt och eh, desto roligare blir de om man hittar väldigt mycket konstiga creatures och eh, så vidare, eh, i och med att de då är eh, genererade, eh, Ja, de är inte random, men de är proceduellt genererade, eh, så att eh, det finns ju ingen likadan art på något på samma planet, eller alla planeter har olika arter, så väl. Följ följer du Atlasvägen eller, eller följer du till Centrumvägen? Eller? Eh, jag följde Atlasvägen först, som är Centrumvägen, är inte så? Vänta, tänker jag fel nu? Nu tänker du fel. Det såg jag. Ja. Just det, Atlas är den. Ja. Ja, nej, precis. Jag följde Atlas för att jag ville ha någon sorts eh, spoiler. Spoiler. Någon nyckel som man behöver någonstans. Eh, sen insåg jag att den andra nyckeln behövde man inte följa Atlasen längre. För men i alla fall så att, jo, jag följde den. Men nu har jag dirigerat om mig till eh, mitten av mitten. Okej. Mm. Eh, mm. Men sen var det lite spännande på de här olika planer eller ja, eh, systemen. Det färgerna. Eh, påverkar ju då mycket eller det finns eh, på varje planet. Eh, så att jag får freebasa det lite efter det också. Men min tanke är att ta mig nu till, till mitten så, så att säga. Eh, men vi får se. Men <coughs> vad är det, alltså, det? Du sa att det finns, det finns inga liknande varelser på två planeter. Det är Nej, det det är de kan vara liknande, men det finns inga exakt samma. Det är väl så de har marknadsfört det. Eh, I och med att de har, varje planet ska ha en specifik, eh, ja, sån, eh, varelse, som jag har förstått det. Jag Så kan den, väl ha fel. de genereras då på efter vissa förutsättningar fast helt på random typ? Ja, de har ju då, den är ju inte random, det är ju det, men den genereras ju, de har ett, ett gäng parametrar eh, beroende på Fast i och för sig då borde ju varelserna kunna vara identiska. Den baseras ju på vart, hur mycket nära du är solen och hur nära den och den andra eh, plane, eller ja, planeten är då. Och vad okay. den har för fauna och vad den har för eh, väder, om den är varm eller kall, om det är is eller ja, om det är extreme weather eller inte så att säga. Och då genereras då eh, varelserna eller har då genererats en gång. Det är fastställt redan, det genereras ju. Det är ju redan gjort så att säga. Det genereras inte när du dyker upp. Är det samma, vet du, är det samma för alla? Om, ja, vi säger att det finns en planet som heter eh, shoei Och den mm. finns för alla spelare. Och på den planeten är det samma varanser ja, för absolut. alla spelare. Är det så? Ja. Som det funkar nu så, skillnaden, den enda, det är de som spelar på Playstation 4. Playstation 4, och de som spelar på PC har två olika universum. Men om jag döper en planet till shoei och så står det discovered by, eh, vad jag nu heter på, en heter jag, heter men i alla fall. Eh, och då någon annan kommer dit så kommer de att se det. Och har jag döpt varelserna som jag också har möjlighet att döpa till någonting så då kommer det synas också. Så det är liksom, du har gjort ditt avtryck i, i universum när du okay. väljer att... Det är typ online alltså fast ändå inte. Ja, det är det här som är väldigt omdebatterat om det är online eller inte. Du ja. Ja, men du kan inte träffa människor i dagsläget verkar det som. Men ja, ja. du är ju uppkopplad hela tiden. Du kan välja att vara offline också. Jo, om jag om jag köper en game of the year edition och spelar i PlayStation 4 universumet om ett halvår ett år, då är jag så majoriteten av planeterna har redan blivit nam namngedda och varelser och sånt också då, utav uh, väldigt många andra spelare? Nej, eller ja, alltså det har ju så, men det finns 18 triljoner planeter. Uh, och de gjorde någon jämförelse att om du, jag minns inte hur, hur länge det skulle ta, men om du besöker en planet en sekund, alltså varje sekund besöker en planet så kommer det att ta flera vad var det, hundra år. Innan alla planeter är besökta aha, okay. så att de räknar med att det är så många planeter så att givetvis kommer att stöta på planeter men att om ett halvår alla ska vara namngedda låter ju fantastiskt så då måste det vara väldigt många som spelar okay, men det är som sagt 18 triljoner planeter. En helt annan fråga då. Mm. Kan du lista ut om det är en Alltså en spännande planet, har du något sånt där eh, där du vet att, oh shit, den planeten vill jag åka till för att där kan, finns det kanske något hemligt supercoolt, eller bara väljer man alltid planeter helt på slumpmässigt och bara se vad som händer? Mm. Bra fråga. Jag har ingen eh, sån, eh, men jag har nog spelat för lite för att ha liksom, en sån eh, koll. Liksom. För när du landar i ett solsystem så ser du ju, ja men du tittar ju runt och har du fyra, fem planeter, eller tre och en måne typ. Sen ja, du, du har väl ingen information om den ute i rymden. Det är först när du landar då får du liksom upp så här, stats typ fauna, flora, väderlek och så vidare. Så jag tror inte att utanför, förutom att du kan se att de kanske är gröna eller röda, alltså ja att det är öken eller att det är mycket växtlighet när du närmar dig. Men innan dess kan du inte Innan dess har du ingen info, tror jag. Okej. Okay. Så det blir verkligen så här, jag hoppas det här inte är en jättedålig planet. Och så landar man så är det bara elaka varelser och inga bra mineraler eller något. Mm -hmm. Så att det, är väldigt mycket, det är väldigt mycket att fara ner och fara runt och sen fara tillbaka så att säga. Mm. Det finns det ganska schyssta grejer. Hur funkar... Har de, har de lagt in alltså verklig fysik eller vad man ska säga om en planet ligger långt ifrån solen i sitt solsystem är den då en isplanet automatiskt och vice versa varm om den ligger nära och där, eller så, ja, vi, alltså fysik generellt, det finns ingen rymdfysik okay. i den alltså det finns ingen gravitation och sånt, det tog de bort eh, det. Okay. Eh, däremot så ska det väl vara planeterna ju längre bort de ligger desto då bör det vara då en Ja, en kall planet om den ligger långt ifrån mm. en, en, en stjärna då, så att säga. Men, men det vet jag inte, jag har inte gjort större koll på det. Men det, det, problemet är att de har sagt väldigt lite om spelet innan. Eller de har sagt väldigt mycket. Vad har de sagt, Markus De har sagt sjukt lite. De har pratat mycket om det, men det har inte varit så mycket substans, om vi säger så. Ja, jag tänkte, jag. du såg gravitation? Alltså, gravitation finns, Nej. men det är samma gravitation på alla ja, planeter. Ja, precis. Oh, exakt. Alltså. Det, så väl... det gör ju ont att hoppa ner från en klippa ja. Och landa på marken Det, det tar ju skada ja, ja, jag vet, det. Han kommenterade Sean Murray sa att ja, men det där tar äh, suiten, äh, sin äh, Rymddräkten hand om så, så bollade han bort den frågan Tidigare vet jag okay, så så Rymddräkten skapar någon typ av Artificiell gravitation ja, Som, som är likadant på alla planeter typ. Typ. Ja, Så typ Sen om det är så eller om det var en en, en quick fix eller ett snabbt svar på frågan. Det, eh, ja, de har varit lite besvärliga, de har ju pratat väldigt mycket om det, men det har inte varit så mycket innehåll och sen har folk liksom byggt fantastiska förväntningar. Mm. Och det är därför folk är jätteupprörda för att de har liksom hittat på eller ja, de hävdar väl att han delvis har förlätt dem. Jag vet inte, eh, ja. ja. Och så är folk upprörda för det vart inte Mass effect, och det var inte Call of Duty. utan det var en soft. Mm. Spel där man får runt och explorar ja. i dagsläget. Och ja, ja, det som det. Det var väldigt ja. buggigt i början också. Det, var mm. bug... ja, det kraschade väldigt mycket. På både PC och PlayStation 4. Men nu har då PS4 har fått två patchar till sedan releasdagen så mm. ja jag vet PC:n är väl också i samma version antar jag 1.05 mm. tror jag det är just nu. Ja, jag tror att de gick ut nästan samtidigt båda två. Ja, så nu har jag då inte upplevt några fler krascher eh, i och för sig så har jag ju inte spelat lika mycket som, som, som just i början men, mm. men det känns då betydligt stabilare redan, redan nu eh, Det är lite ja, lite mer Content som, eller något mer att göra som, som saknas, kanske. Det är därför jag tänker att jag vill ja, köpa det sen. För jag hörde talas om att det skulle komma någon byggfunktion och lite sånt där. Så att mm. då kanske det är roligare i efterhand. Ja, precis. Ja, han gick ut ganska tidigt och annonserade att han först skulle, eller dom han, men det är han som skriver allt. Men att just det bygg, basbyggande ska komma. Och någon sorts eh, stora eh, freights, vad heter det, sådana lastfartyg typ, mm. skulle också eh, eventuellt, eh, eller skulle jobbas på så fort. Nu är, har de ju, som, som, som Marcus sa, det ju, har ju varit skjutbuggigt och eh, kraschat. Så de har ju jobbat fullt på det, så de har väl inte hunnit så mycket med content ännu. Men jag kan tänka mig att eh, det känns som att han kommer måste, eller att de kommer måste trycka ut ganska mycket content. Mm. För det är lite det som... Eh, Ja, det känns lite tomt eller ja, ja det är mycket att utforska men det är mycket samma lika det hade varit trevligt att ha typ basbrygge som avröt eh, slent, liksom, slentirantmässigt springa runt och köpa söka mineraler liksom. Jag har ju en, en en skräckvision av att det är lite destiny över det, att du gör alltså, i det visste destiny gjorde man exakt samma sak på exakt samma ställen för att få grejer men jag får ju lite samma känsla här att du samlar grejer för att uppgradera någon grej precis som i Destiny du samlar skit för att uppgradera din gear typ och sen så ledde det liksom ingenstans för för kom ny content jag, jag, jag hoppas att det inte är lika tråkigt dock men det verkar det väl inte vara eller Tror på vad du är ute efter som sagt Är du ute efter att få skjuta pvp Och spela med, med folk Då är ju No man ska fel spel För du är, är ju själv <laughs> Verkligen jo, jo. Jag tänker ju på alla de här hundratals timmarna Som man spenderade i det. Destiny själv Med att bara leta Saker förgäves typ pv, Alltså pvp Någon sidosatt så var det väldigt mycket sånt I det spelet och mycket som utlovades vilket också det verkar ha gjorts här. Ja, du tänker så. Ja, i, ja det är ju inte en så dum jämförelse. Destiny var ju inte det, det de pratade om i början. Eh, eller ja, om man hängde med i hype-svängen på Destiny så levererades det ju inte i närheten av samma saker. Eh, ja, jag vet inte. Eh, det är så givitskilda men jag förstår lite vad det är efter. och det kan, ja. Ja. Men fokus ligger ju inte på, på att samla saker. Det är ju så. Jag tror att fokus ligger ändå i, i no Man's sky på att utforska. Och då blir det, eh, grindingen ska nog vara en, ett, sido, ett sidospår egentligen. Men, men det är nog lätt att det kan bli. Jag menar när du ser att du har 3 miljoner units. Menar, det är lätt att du bara, ah, men jag vill ha 25 miljoner. Eller, mm. ja. Sen kanske, jag vet inte i dagsläget. Jag har inte kommit dig långt. Men det känns som att om du har 40 miljoner units. Och inte att. Du kommer längre i spelet på grund av det, så att säga. Okay. Jag tror inte att du kan köra... Alltså när du har 48 slots i skeppet och 48 slots i, i bägen, då... Ja, vad jag vet så kommer du liksom inte... Du kan inte tillgodogöra dig de unitsarna på ett annat sätt. Eller mer, liksom. Utan då är du ganska maxad. Utan nu har... Jag har inte varvat, eller jag har inte kommit i mitten, så jag vet inte exakt vad som händer. Men jag, som jag har förstått det. Uh... Då ja. En, en nyfiken fråga till då eller mm. min sista nyfikenhetsfråga. Eh, finns det de, de fenomen som existerar i rymden i våran rymd som jag, jag vet att det ska finnas svarta hål för det har jag hört mm. men finns det liksom eh, Alltså finns det supernovor och sånt är det liksom centrum av en galax är den bara massa det här exploderande stjärnor och svarta hål och skit. Är det, och ja, Kometer. Finns det sånt? Uh, ja, jag vet inte. Uh, alltså, oh, jättesvårt. Uh, jag har det jag har spelat, jag har inte sett kometer. Jag har inte sett jättemycket svarta hål eller flertalet svarta hål. Uh, lite problemet med No Man's Sky tycker jag är att de har pratat så lite substans men det var, bara för att man inte har sett det så verkar det ändå finnas. för Många pratade om att, ja, för att gå lite åt från det, men liksom för att göra en poäng att, ja, men det visades jättemycket så här, skogar och sånt i, i trailers. Och de första veckan så hade ingen sett en riktig skog i spelet. Mm. Eh, sen började det dyka upp när folk liksom kom längre i uni universumet. Mm. Eh, så att jag tror att i, I dagsläget verkar det inte så. Men jag kan tänka mig att det säkert finns för de har verkat ha ja, det är så pass stort. Så att det kan nog mycket väl finnas. Det kan ju vara en sån grej som jag pratar om med mystiska saker så här att mm. en, du kan träffa på liksom det kan, en supernova kan ske eller ha skett i närheten av dig och då finns det liksom då kanske det bildar så här grundämnes eller mineral eller något, eller typ oh, ett svart hål, det tar dig någonstans. Det är liksom mm. den typen av eftersträvansvärda specialsaker som jag skulle vilja ha i ett spel om rymden. För det är mm. ju det som är så coolt med rymden och vi kommer ju aldrig få... Ja, sånt som pratas om och de säger att de vet att det finns, men vi kommer aldrig någonsin få uppleva mm. ja, det, förutom annat än på ja, Interstellar eller något. Ja. Ja, men precis. Jag såg en post förra veckan om att det var, jag vet inte om jag vill prata om det förra att att det hade börjat komma några fyrverkeri liknande saker utan ovanför. Eh, hjälp mig nu, Marcus. Vad heter de där uh, Relics-grejerna? Mm. Ruins. Nej, vad heter de? Han Knowledge Stones, eller? Just det. Men de där större, typ Stargate-liknande sakerna. Ja. Du förstår vad jag menar. De lite större ja. knowledge stones grejerna Där hade det då i alla fall börjat ske. massa ljusfenomen runt om. Och det hade inte skett tidigare. Så att jag tror nog att det finns jättemycket som folk inte har sett. Och som kommer ta tid att se så att säga. Jag skulle tro att det finns mer innehåll i spelet än vad vi har upptäckt. Om vi säger ja. så. Sen om det är... Bra eller dåligt, det kan man ju diskutera. Det vore ju tråkigt om vi, det finns 18 triljoner planeter och vi kommer aldrig upptäcka 50 av allt gött de har lagt in, in i spelet. Ja. Ja. Nej, men är jag, jag, jag, jag är ett väldigt diffus spel om man säger så. Ja, men jag, jag, är, jag är väldigt jag är försiktigt eh, sugen men extremt nyfiken kan man säga, mm. på No Man's men då, då tror jag att du har rätt ingångsvinkel i alla fall när du väl väljer det, eller väljer att jobba på det. För som sagt, det är inte ett spel för alla och det är väldigt långsamt och liksom sådär. Det är inget, eller långsamt, jo men alltså soft spel liksom. Mm. Okej, ja. Man ska nog inte förvänta sig mer än så, egentligen. Och gilla, alltså exploration, det är väl framförallt det, det är fokuset där på, liksom. Upptäcka saker som ingen annan i världen har upptäckt, för att allt är väl, ja då, unikt, så att säga. Mm. Ja, coolt, typ. Mm. Ja, Marcus, vad har du spelat då? Uh, det är No Man's Sky, enbart. Det är No Man's Sky, det är så. Ja, mm. ja, det kom ju som sagt en, en, en patch här för något ja, några da, någon dag sen eller vad. Så medan den höll på att laddas ner så startade jag faktiskt Vitan och spelade. Vad heter det? Uncharted Golden Abyss. Är det så rätt kanske? Uncharted spelet på PlayStation Vita i alla fall. Så jag kickade igång det och spelade det en timma kanske. Hög, ja, två timmar högst men ja, alldeles för lite för att kunna säga någonting, någonting om det det är ytterligare ett yt yt spel som tvingar på en att använda vitans gyrofunktion och jag tycker inte riktigt om sådana spel jag tycker att det är en funktion som ska vara val valbart ja. så när man siktar och ska skjuta på folk då ska man ja Veva runt vitan också Och titta höger och vänster Och vinkla upp och ner och hit och dit Ger det något alltså, Spelmässigt känns det som att det liksom är naturligt Eller känns det bara som en plåig grej Att, de har, ja, att I, den finns och de måste använda det. Jag tyckte det bara känns som en plåig grej Så för ja. mig är det sjukt störande Jag försöker att bara använda Analogspakarna Shit, vilket ord Svamparna Svamparna, de analoga spakarna de, Men det går De har som gjort dem så sega på något sätt Jag vet inte mm. Så det, det går ju betydligt snabbare Att, att tilta vitan Och använda spakarna men, men jag känner mig inte alls bekväm med det Inte efter Man kanske kommer in i det till slut Men, men det känns bara du kommer ju få en sorts stressfraktur I, i underarmarna till slut Håller på där ja. Ja, men Jag har hört typ De som har spelat Gravity Rush Både på Vita när det kom eller ja, Och utgåvan På Playstation 4 alla säger, alla säger ju att Playstation 4 versionen är så mycket bättre Än, än Vita versionen Och ja, Gravity Rush på Playstation Vita Var ju, var ju Sjukt mycket byggt på just Gyro-funktionen. Mm. Och den är ju helt borttagen i, i PS4 versionen, eh, vad jag eh, har förstått. Eller, eller ja. Du det tycker som är, inte vinklat TV <laughs> direkt. Man kanske. Det är mycket möjligt att man kan slå på att man kan kanske styra lite. För den har ju fortfarande ett, ett Gyro i sig. Alltså, I dosan. Ja, det är sant. PS3 hade ju det i alla fall. Ja, men 4 har, har det också. Ja, så det är säkert att det är mycket möjligt att man kanske kan aktivera det och att man vill spela med det. Men jag, jag längtade jättemycket efter Gravity Rush och köpte det direkt när det kom på PS4 och älskade det. Och det funkade ju klockrent att styra utan någon jävla gimmick funktioner. Ja. Det, det, det, jag... jag jag köpte ju en Playstation Vita också en Playstation TV och tänkte att jag skulle kunna spela massa vita spel men det är den här förbannade touchskiten som hindrar Playstation TV från att kunna spela hälften om inte mer av alla vita spel och det är ju fullständigt värdelöst mm. och av någon anledning så hindrar den mig från att spela PSP-spel också vilket jag bäst av allt köpte den för det är det rätt skumt Jag begriper inte varför, varför Det inte funkar Jag laddade ner Final Fantasy 4 Den här Den heter någonting Special någonting edition Och där det står När man ska ladda ner den på Playstation den finns i affären men det står att du kan inte spela den här På Playstation tv tänkte jag, jag testar ändå Men det gick inte Och jag förstår inte varför det är helt Alltså, ja, jag kan inte komma på någon anledning till varför ett sånt gammalt nylangspartsspel bara skulle funka på vita det är väldigt konstiga beslut Jag som involverar konstigt. PS Vita ja, jag har också köpt en uh, Playstation TV för att spela lite vita spel på, på tvn mm. uh, jag har inte hunnit ta tag i det än men när jag uh, ja, öppnade upp Förpackningen och installerade det hela så kollade, försökte jag ju kolla lite vad som, utav de spelen jag hade som funkade på den. Och som du säger, det är ju mm. inte många spel som som, alltså det är, det är typ kanske 20% av spelen jag har som gick att köra på den. Om en det, liksom. Det var väldigt många som bara, nej. Så. Nej, det Nej, det, det är nästan så att man hoppas att det skulle komma någon sorts jailbreak-grej som går förbi den här begränsningen. För jag menar, alla spel går ju att köra med tillräckligt många knappar och två styrspakar som en PS4-kontroll har. Det är, ju, ja. det är konstigt att de begränsar sig. Om, P om PlayStation TV nu blev en ja, flopp eller vad det nu är, den har väl inte sålt så himla bra så borde de ju ha sett till att man kan åtminstone köpa och spela alla spelen som finns tillgängliga i affären. Eller som finns tillgängliga till, alltså på PSN, men ja, jag, jag kan ju jag inte lägga pengar på spel via PS-TVn för att jag kan inte spela spelen och det tycker jag är liksom väldigt bakåtsträvande på något vis. Ja. Ja den är väl den produceras väl inte längre i, i Japan tror jag. Där är den nedlagd. Mm. Den Produceras väl fortfarande i liten upplaga i ja, Europa och USA fortfarande, men, men Japan så tror jag den faktiskt är, är ja stängd. <laughs> Hur känns det? så vi kan fråga dig Kricke vad du har vad du spelat då. Vad jag har spelat? Jag har spelat jag spelar om en sky Del, delvis. Sen är det ju World of Warcraft Legion där snart igen. Eller ja, expansionen Legion kommer ju. Och, så jag har börjat titta lite på World of Warcraft. World of Warcraft, kollat äh, levlat upp en gubbe. Ja, börjat börjat äh, läsa på lite om det, helt enkelt. Så jag har spenderat lite World of Warcraft-tid helt enkelt nu här, sista veckan. Ja, jag kommer ja. in i den svängen snart själv också. Äh. Ja, precis. Nej, jag kolla lite om var? garnitionen och allt det där. Men det var ju tydligen obsolet nu i nya, så det var inget att bekymra sig om. Så det var ju skönt. <laughs> ja, vad, vad är tanken alltså med på att läsa på om spelet som ska komma? Är inte det att ta bort upplevelsen av det nya lite grann? Jag vet inte, det beror på hur var du tänker på att läsa på. Det jag menar med att läsa på, det är väl så här... Kollat så att jag har guld, kollat om mm. garnisonen kommer att användas, typ så. Ska jag fortsätta levela upp garnitionen? Mm. Eh, lite sådana grejer. Jag har ju inte läst liksom, så mycket ja vad jag nu skulle kunna läst. Jag har väl kollat mest liksom som jag eventuellt ska spela, eller bara, vad är det för speck som gäller? För mm. det är sånt jag inte vill sätta mig ner och börja med när, när det väl släpps, utan jag vill bara, då vill jag bara questa och, och rusha. Så att ja, det är väl mycket sånt jag har kollat om man säger så, kolla specs kollat kolla lite så här, vad ska jag inte glömma bort, har de, har de lagt till någonting som jag borde veta? Ja, ja, vad vad till, innehåller, ja. vad är uspen med den nya expansionen då? Kommer det nya områden som låtsas upp eller nya spelfunktioner eller vad är, liksom, vad är det? Ja, det är väl är lite både, det är ganska mycket. Känns det som. Det sa jag säkert när för expansionen kom också. Eh, men det kommer ju ett, ett nytt, en ny kontinent. Och eh, okay. det är en kontinent, jo det är en kontinent. Eh, och sen kommer eh, ja de gör ju om alla, alla klasser i princip. Eh, eh, så det är mycket nytt. Sen är det ju en demon hunter, en ny klass kommer. Okej. Okay. Så man kan vara Illidans efterföljare, vad heter det? Ja, Illidaris heter de bara. ja Så det är lite coolt, så det är en helt ny klass. Mm -hmm. Också. Vad kommer mer? Ja, jag är inte så insatt faktiskt. är ja, Demon Hunter känner jag till, mm. men sen så. Ja, det är ju, de ökar ju. Artefakterna kommer ju. Level Cap ökas ju igen. Och Precis. Mm. Hur funkar det nu för tiden då om man börjar en. Om man börjar en helt ny demon hunter. Det finns väl någon sån här quick fix för att levla upp nu för tiden eller inte så. Uh, man börjar från ett och köra vanilla style. Som Demon Hunter börjar du på 98. Så du har två levlar. Du har en ganska. Om man jämför, jag vet inte om du spelade när de introducerade Death Knights eller om du har spelat Death Knights. men... Jag då börjar Vanilla och lite Burning Crusade, ja, men då vet jag ingenting om WoW efter det. Just det, just det. Du börjar på 98 och har en ganska lång chain-quest innan du liksom kommer ut i... ...faces ut i den riktiga WoW-världen, då så att säga. Utan du har en ganska lång quest som du ska göra. Den tar väl två timmar, den är inte jättelång i sig, men... Ja. För WoW-mässigt så är den väl ganska lång. Där du introduceras... Det är ganska mycket lore, mycket historia. Det känns det som generellt i den här expansionen där man har kört prequests och sånt att det Det känns som att de jobbar mycket story Ännu mer Och det vore kul eh, faktiskt eh, Tycker jag Har ja, det Finns det någon så kollaboration mellan WoW och filmen som kom? Eller är den helt eh Filmen är väl baserad så pass tidigt. Den är väl baserad på Warcraft 1 typish, när människor. Jag har inte sett filmen men det är väl när människorna mörker möter orkerna. Så att det, är ju, ja, det är ju tillbaka till Warcraft 1, strategispelet. Typ, eller innan dess. Ja. Tror jag. Jag har inte sett filmen som sagt så jag inte. Men jag, jag, som jag förstod det. Är du insatt så borde du göra det tycker jag. Ja. ja. Så Tänk är det. Jag... Jag såg den och begrep inte så mycket, och jag tror det är för att jag inte kan ja. jag alltså kan Warcraft. Men de jag känner som har sett den som kan sin skit säger ju att den är ja. av den anledningen jättebra. Ja, just det. Åh, oh, nej, ja, den gick bara på 3D ett tag här, och jag vägrar se den i 3D, och sen ja, missade jag den. När den började gå på vanligt eller om jag nu missförstod att den faktiskt gick vanligt också, men i alla fall så missar jag. Den, så jag väntar väl på att den ska komma på någon sorts något annat medium så att säga. Mm. Mm -hmm. Jag har så svårt för att 3d gimmiken. Jag vet inte om det är en gimmick längre, men ja. det är skit det är vad det är. Något jag <laughs> fatta att, att ja, ja, det måste vara. Så att statistiken på en 3D-film, i alla fall så är det här i Göteborg. Ska man gå och se en ny film så är det alltid alltså, uppbokat på 2D-visningarna. Självstid, oh, typ fredag, lördag. Och mm. finns platser kvar på 3D. Och de måste ju... Jag vill bara att de ska begripa att det är skit. Så att man kan få se bio utan förbehåll. Mm. Ja. Ja. ja, men jag håller med dig. Så är det. mycket, antar jag. High, high, men, ja, high frame rate tycker jag är, är bra, men, men 3D kan de skippa, det tycker jag med. Ja, det känns lite så där jag vet inte. Jag tycker det är, det, är, det är häftigt, de stundvis det är, men det känns som att de gör det till en gimmick. Såhär bara, nu ska det flyga någonting. Det är ju coolt, men jag har ont i ögonen resten av, det. På, <laughs> ja, två timmar när jag tittar liksom. Eller så vet jag inte riktigt vart jag ska fokusera för fokuspunkten stämmer ju inte riktigt. Det blir så här uh, halverblurigt i vissa hörn. Ja, Veglasögon ja, äh, och uh, en film i kombination där det var efter ja. på något vis. Så det blir verkligen så här omslutet. Så du slipper se dina grannar som. <laughs> liksom, helt. Ja. <laughs> Så det. nej men det var det, har varit mycket, det har varit en del av World of Warcraft i alla fall Legion, så där att fundera på sen, men annars inte annars har det varit ganska soft med spelandet yes men de det orden tror jag vi ska runda av faktiskt mm. ja Peter har du några slutord du vill säga Någonting du vill plugga oh, som jag har tänkt på det här slutordet <laughs> men Ja. Nej, jag kan väl okej. Okay. Eh, ett plug då har man inte spelat Gravity Rush på PS4, så tycker jag att man ska det för det. Mm. Och sen så ska alla för alla, alla Playstation användare bör också av för Playstation VR eh, och som inte är så långt kvar till eh, och sen eh, Mass Effect Undrom. Det är det bästa. Det är de två största taggarna som finns just nu för mig. VR och, VR och Andromeda. Ja. Yes. Krykke, har du slut. slutord? Uh, nej. Jag är nöjd. <laughs> jag, jag säger så här, men jag, jag nej. Jag känner mig ganska nöjd. Kolla in No Man's Sky eh, om ni känner för ett soft blir med lite, med lite... Ja. Yes Nej vi får tacka dig Peter och spåna gärna in Play Before You Die också ifall ni inte har gjort det ännu Det tycker jag man ska göra. Tack för att jag fick komma och tack och förlåt för att jag inte är reserv Daniel <laughs> <laughs> Det är så jävla rolig, så att eh... Det, man, man får hålla till ro med mig ibland. Eh, nämen, tack för att ni har lyssnat. Vi ses igen nästa vecka. GG. GG. GG.